Розпучливо їх стискає. Дід здвигнув плечима. «Не знаю, донько», відповів сухо. «Так мені казали. Не тутешній я. Я що знав, сказав. Мусив так». «О!» простогнала Тетяна. Мопістрелена все ще клячачи, і притискувало лице до дідових колін. О, так, донько, потвердив він. Все-все правда, що переказує синього Настка. А мене самого грець на весілля просив, і я до них йду. Ні, татку, кличе як перша Тетяна з розпучливо впевняючим голосом, і знову обнімає з невимовним жалем, покорою дідові коліна, мов би іншу груху не знала. Мала перед собою святого і молилася до нього. Ні, татку, не кажіть цього. Все не може бути. Ми ще ось недавно тут у лісі захлипала. Встрічалися. І при тих словах вона, мов гине, гасне. І він «Ще цілував. Це не може бути. Неправда. Він другий не бере. Він мене любить. Я не починила», – крикнула з розпукою. «Я лише любила. Любила, татку. Ми собі по слові. А закисть сніг упаде, буду в його хаті. Татку, він мене любить». О, тут, у лісі, стільки разів хлипала, в лісі і знову мов умліває. Старий зареготався. Кажеш, люби тебе? спитав. Тетяна підняла до нього, благаючи голову що в розпуці назад їй опадала. О, любить, татку, добрий, любить! Впевняла і наново, як перше, тулить і тисне, розпучливо лице до дідових колін. Мене одну любить! Мене одну на світі! Сам мені казав, і йому я вірю. А заки снігу паде, казав, будеш у моїй хаті. Я його туркиня! Крикнула. Розпростерши руки І впала лицем до землі. Дід підвів її. Не будеш, туркини, Кликнув твердо. У ній буде синьока настка, А гриць, як тобі кажу, Спрошує на весілля. Мене вже просив, Я до них іду, встань. «Спам'ятайся, Гриця не думай, не мути його щастя, бережись гріха, інакше побачиш». І з тими словами, неначе піддаючись якомусь тайному приказові, помахав до неї з погрозою п'ястуком. Тетяна витріщилася через хвилі на нього, з несамовито розширеними очима, однак, зрозумівши врешті його слова і його погрожуючий рух, нараз мов змія звинулася з землі і станула на ноги. «Іди ти!» крикнула нараз диким голосом, скипілим, з раптової ненависті, не і з його останнім словом опинилася вся погань світа перед нею. «Ти!» І з тим словом трутила старого так сильно від себе, що він одразу упав. «Іди, ти! Ти сам нечистий, що мене подибав! Грицю!» Крикнула вслід за тим, за своєї сили, не тямлячись з розпуки, і зареготалася. «Грицю, я тут!»